För vi ska starta en podd. Vi ska starta en podd. Stäng av den där, snälla? <laughs> Det kan jag verkligen göra. Då ska vi köra 36 frågor. Men uppmärksamma hur du bör göra detta står det så här. Okay. Välj en tyst plats. Shit. Läs varje fråga högt. Shit. Båda parter måste besvara varje fråga innan ni bör gå vidare. Okay. Båda parter bör ha visuell kontakt med varandra hela tiden. Det finns tre sätt av frågor. Ta en paus mellan varje sätt och besluta när ni är redo att fortsätta det nästa. Är du redo? Jag är redo. Första sättet av frågor. Och då är frågan. <laughs> om du fick välja vem som helst i världen att äta middag med. Vem skulle du bjuda då? Eller vem skulle äta middag med då? Um, då står det mellan Stephen King och Johnny Depp. För Johnny Depp är ju fin att se på. <laughs> och han, alltså jag tycker han är så begåvad jag förstår inte hur han kan spela så bra alla roller han gör, för ingen roll är den andra li lik um, så då skulle jag bara vilja typ hur går det i huvudet på det liksom vad är det som händer, hur funkar det, mm. det är helt otroligt och det lite samma fråga till Stephen King alltså hur kan du komma på sådana vrickade historier vart kommer allt ifrån mm. nog för att han liksom lite äh, drick mycket alkohol och sånt mm. men ändå bara så här. Nu tänkte du när du var yngre. Hade du samma idéer och tankar då? Mm. Också en sak så här, som jag har tänkt på när jag hör låtar av så här, samma personer. Och så, alltså så här, är, är det här allt du upplever, eller tar du någon, från någon mm. annan? Eller, liksom, har du så här mycket liksom, smetta i ditt liv, oj, ja. stackars ja. stil? Liksom. Alltså, det är väl typ. Typ det. Jag skulle, jag skulle vilja träffa någon och fråga typ det. hör någon så här du kan säga på rak arm, den här personen det var ju som vi pratade om förut så här, Cornel Svesvik har ju varit en väldigt så här, stor inspiration för mig eh, och jag tycker om honom plus att jag har liksom, min familj, alltså så här, amen, personer i min familj som jag har bondat med lite över det här och det är, så han tror jag skulle vara kul att träffa mm. jag tror att en ganska bit bitter person nu är han död, men han var en ganska bitter person som jag förstod det som men det är ju kul det också, tänker jag. <laughs> Få det perspektivet. Ja. <laughs> men också höra hur, ja, men som du säger, hur han har tänkt. Mm. Har du upplevt allt det här? Mm. Hur kommer det sig att du skrev Jag var faktiskt på hans eh, sons konsert. Ja. Eh, där han spelar egna låtar, men också hans pappas låtar. Och, eh, och då berättar han mycket. liksom så, ah, men, Om, den här, eh, om eh, den här låten, då var det faktiskt så här. Och så berättar han bakhistoria. Och det är så kul, för då var man bara... Aha, men gud vad så är Ja så det var kul Så det, han skulle jag nog ha några roliga samtal med Tror ja. jag eh, Övar du på vad du ska säga innan du ringer någon? Varför eller varför inte? Nej Det gör jag inte, varför inte? <laughs> Därför att jag tycker att det är jobbigt som det Att prata i telefon Och jag förstår det så mycket tror jag när jag övar Utan jag vill bara, jag gör det så har jag det gjort eh, Ja Alltså just här jag skulle säga att jag övar Men alltså så här, inte Inte om jag ska ringa någon kompis Eller typ så mamma eller något sånt Då behöver jag inte öva Men om det är så att jag bara, nu ska jag ringa och boka en tandläkartid Eller en läkartid Eller vad jag nu behöver boka liksom Eller prata med någon som jag kanske inte brukar prata med Då kanske jag går i alla fall igenom En, två gånger och bara Ja ah, men det här vill jag få med mm. Så att och försöka Sen blir det inte alltid så att allting kommer med, men det är en helt annan... <laughs> men du försökte jag, i Ja, men precis. Men alltså försöka få lite så här. Det här vill jag få fram. Men sen är det inte så att jag står och bara... Mm. nu, nu Skriver jag... manus. Ja, vet du. <laughs> mm. ja, nej, alltså... Det, det skulle väl vara ganska sunt kan jag tänka att... Kanske ändå gå igenom det bara så att man... Ja, men det här vill jag få med. Mm. Beskriv en perfekt dag för dig det ska jag verkligen göra jag vaknar av mig själv jag vill inte bli väckt utan jag sover så länge jag behagar och så länge jag vill och så vaknar jag gärna upp hos någon eller några jag tycker om kompisar eller så och sen umgås vi och typ hittar på någonting för att skapa minnen och det behöver inte vara något jättestort heller så. Här. vi åker till Danmark idag hörni utan det kan vara att amen, amen, vi, vi går en promenad. Mm. Eller vi åker och badar idag, mm. typ, på och sånt och så avslutar dagen med att käka god mat. Och kolla på en, typ eller nå. Mm. Bara, bara umgås. Men nej, jag skulle säga lite samma sak. Alltså så här att umgås med människor men också som vi har pratat, vi <laughs> <kör till>. Ja. <laughs> Som vi har pratat om förut Att, eh, att alltså, vakna med den här känslan Att man verkligen så här. Idag kan jag ta över världen Ja ah, men så här, livet är på topp verkligen. Då, då kan nog en perfekt dag bli Liksom Till hur som helst alltså, så här, jag, jag kan nog få en perfekt dag Fast jag bara är hemma och mm. umgås med mamma Eller om jag är liksom Berlin och har Nej, men, alltså, Det spelar liksom inte så då roll Men att vakna med den här känslan Det är en perfekt dag för mig Bra svar när var det, sista gången du sjung för dig själv? Eller när jag sjöng för någon annan? Och det här är ju en fråga som. Alltså, vi sjunger ju väldigt mycket. Hela tiden. Jämt. Alltså, så att, för oss själva och för varandra. Och Kanske lite för mycket till och med Om man frågar någon Ja det, så kan det vara så, men, Jag tror jag sjöng när jag stod och gjorde tät Typ ja. i takt med mikrosnörren eller Ja men bara, precis Gör yes. lite <laughs> ja. ja men man, man gör ju det alltså så här, Eller ja vi gör det eller, ja. eh, Tror du att du vet hur du kommer dö eh, Ja det har vi pratat om förut Mm jag har ju en ganska tydlig bild av att jag kommer dö ung. Mm. Och jag vet inte var bilden kommer ifrån, eller liksom det är så kom i, ifrån. Det förvånar mig så himla mycket att det är så vad Det gör det. <laughs> ja, ja, men jätte. Ja, men jag, jag vet verkligen inte. Och det är alltid samma bild jag ser av mig själv. Mm. Och sen ser jag inte längre. liksom Jag kan bara se mig själv och jag skulle tippa på att jag är 25-30. Och sen kan jag liksom inte se att det går längre än så. Och sen så jag kan inte säga exakt hur jag dör, men i en olycka har jag bara föreställt mig. Sen hoppas jag såklart inte på att det är sant, Nej. men det är bara så jag liksom har alltid sett. Det kan ju vara för att du inte kan se längre för att det känns som att det känns så orymligt att man ska bli så gammal. alltså Så mm. förstår så det kan ju vara att jag själv det typ för att jag vill inte tänka på att mm. Mm, så kan det också vara. Ja, alltså jag har väl aldrig riktigt haft den. Alltså jag, det är klart att man har funderat på hur man kommer dö, liksom. Mm. Men aldrig haft någon så här riktigt tydlig bild. Om bara, så här kommer jag dö eller den här åldern. Men jag hoppas ju gärna på att liksom dö när jag är gammal. För kanske liksom bara för att jag är gammal. Naturligt då. död, liksom. Mm. Mm. Det skulle ju vara trevligt. Men det är kanske är <laughs> det alla hoppas på, jag vet inte. Men ja. ja. Eh, Nämn tre saker du vill ha gemensamt med din partner. Vill ha gemensamt. Är mm. det typ något jag uppskattar hos dig då som jag vill? Är, det, är vi partners? Partners in crime. Ja för nu står det för att du vill ha gemensamt med din partner. Alltså antingen om det är liksom så här ens partner som man är tillsammans med. Eller är det, ja. Ja, men, är det vi okay. som pratar? Ja men då kan som du vill ha gemensamt Jag tror att det är vad man här, söker i sin Jag tror det partner. också. Mm. Okej. Okay en grej som jag har tänkt på eh, som faktiskt är typ en ganska stor turn off eller turn on om det är så liksom, är att den här människan måste ty tycka om min familj och acceptera min familj och de menar jag inte bara mamma och pappa utan mm. för jag är så pass nära med min familj så jag skulle nog gå lite sönder mm. om min partner i framtiden skulle säga bara, oh, nej jag vill inte hänga med Hem till din moster för det här och det här. Mm. Så att de är liksom familjekära. Tror jag. för mm. att, att Ni båda liksom är det. Ja, precis. Jag skulle ju vara mm. samma mot. För ja. att jag lägger så stor vikt i precis. familjen. Ni båda uppskattar det. Mm. Um, kan vi inte köra varannan så då har jag lite tid att tänka på <kör> det nästa. Alltså, jag har ju en partner. Så jag tänker att vad jag uppskattar med honom. Alltså så här som jag är gemensamt det är väl typ så här... det är, alltså det är mycket typ så här hur vi tänker och hur vi bete alltså så här typ bara hur liksom så här en så simpel sak som typ hur vardagen ska rulla typ mm. att man är lite lika där att det är liksom så här så att det funkar. Alltså jag vet inte riktigt hur typ man ska förklara det. Alltså tänk så här istället då. Är det någonting som du uppskattar hos dig själv som du önskar att en andra partner alltså Typ jag är familjekär, jag önskar mm. att min partner är där för att jag är där. Jag ser mm. vikten, jag önskar att den kunde förstå den känslan. Mm. Men då skulle jag säga lite samma sak som typ du sa. Alltså så här, om hon får så, så, så tråkig. För att jag är också väldigt så här, alltså min familj betyder väldigt mycket för mig. Och jag vill gärna att, att min partner ska vara en del av det. Och, att, mm. eh, och så, så att det liksom, det ska inte ens vara liksom konstigt om... Ja, men det, ja, men... farmor dyker upp ja men precis Det ska kväll. precis det ska bara ja men fan kul liksom, nu vi. Ja. Eh, och samma sak liksom, att jag vill gärna vara nära hans familj mm. och hoppas att han bjuder in till det liksom, så. så det, det ja då... då snodde jag din där jag tror du kommer snå min nästa också ah, okay. det, är, det är ärlighet mm. <laughs> du kände det rätt. Ja, ja men det är jag. Liksom, för jag hatar folk som ljuger Mm. Och är oärliga. Och inte bara med mig utan folk som ljuger för sig själva också. Mm. För jag förstår liksom inte. Jag själv är världens sämsta lönnare. Eh, har säkert dragit någon vit någon gång. Mm. Men vä väldigt sällan i sånt fall. För jag, jag förstår inte varför man skulle vilja ljuga om någonting. För ärligheten kommer ju ändå alltid fram och det är väl lika bra att bara. Men så här var det. Och så ska man kunna stå för det. Mm. Och kan man inte stå för det? Nej, men då får man ju säga det. Vad det här var riktigt dumt gjort. Varför gjorde jag så här? Mm. Så att man ändå kan ha fel också. Ja. Jo, men där kan jag kan jag hålla med dig om för jag kommer från ett ganska oärligt liksom gäng och jag säger inte att jag har varit liksom perfektar. Heller jag har också varit oärlig och eh, gjort några saker och därför tror jag att jag har en, en väldigt stark att nu när jag har blivit äldre att jag verkligen inte alltså, om det är någonting sig alltså så här att man verkligen man ljuger inte. För det, liksom, det tjänar ingenting. Och jag vet att liksom, det har drabbat mig väldigt mycket. Mm. Så jag vet att ja, men det är väldigt viktigt. Och vi säger nu om när det kommer till en partner- att om det är någonting så säger man. Mm, och liksom... Man tar upp det direkt. Det mm. inte går runt och typ surar. Ja, ah, precis. och det, ah. Sen är jag en grej till. Mm. Um, jag skulle väl... önska att min partner kanske också var lite kreativ- Mm. Inte just att den kanske sjunger jättebra eller att den målar jättebra eller alltså att den behöver inte vara bäst på något men ändå ha intresse för det kreativa och ha förståelse för att jag behöver det. Mm. För jag fungerar liksom inte om jag inte får sätta mig och spela piano när jag känner för mycket mm. känslor eller om jag inte får skriva den här dikten jag fick i huvudet nu eller måla den här bilden. Jag liksom behöver det och då vill jag att han ändå ska kunna eller han, hon, jag vet inte just nu är det en han jag ser mm. ska kunna förstå liksom varför jag behöver det och kanske vill jag vara med också och mm. bara ta del av det kreativa för att det är en så stor del av mitt liv mm. jag tycker ju alltså så här. jag tycker själv att jag är så jävla rolig men, alltså men jag värderar väldigt mycket att um, humor och typ såhär social kompetens Mm. Det är någonting som jag vill att min partner har. Och, alltså, och jag tycker väl själv kanske att jag är helt okej på det. <laughs> Ibland inte. Man får tycka att man har uh, ja, jantelagen jo. kan vi slänga i vägen uh, Jo, men alltså liksom så att humor och liksom social kompetens mycket liksom så här, att det här att vara lite överallt. Att det, det, är liksom, ja, mm. det är någonting jag skulle tycka är kul. Mm. Vilka saker i livet är du mest tacksam för? Hur, ska vi, hur stort eller smått ska vi göra det? Ska det vara liksom bokstavligen saker eller ska det vara typ så här egenskaper eller ska det vara alltså Jag vet inte. Det jag tänker på typ mest är väl typ så här, alltså människor i mitt liv som typ såhär typ mm. du, nu liksom så. Här. du, äh, ja jag är väldigt tacksam för att du typ så här, är här och hjälper mig och typ min mamma och min alltså såna saker liksom mm. mina vänner och min familj. Det är jag väldigt tacksam för mm. för att de är så bra och stöttar mig så himla mycket. Så det är alltså utan dem så ja då är, då är jag är liksom mm. verkligen. Så men det är... jag snod ditt svar där. Ja, men för det, det är liksom jag kan inte värdesätta någonting. Alltså är det mer. finns inget Nej, det som finns ingen mer det, liksom. än det liksom. och min bror såklart om, om du blir läsare. <laughs> um, om du kunde ändra någonting i en uppfostrad... Nej, hur, det uppfostras... oh, hur det uppfostrades Hur det uppfostrades Vad skulle det vara Hur jag uppfostrades mm. um... Alltså jag är ändå ganska nöjd Med hur jag uppfostrades Kan man inte, jag vill nästan vända på den Liksom det jag vill typ tacka Alltså hur jag uppfostrades Ja men det kan vi göra. För att jag är jättetacksam för mina föräldrar att de har så här lärt mig att stå på mig själv. Och liksom så här att fan jävlas inte med mig. Alltså såhär liksom, det, ja. Så det, det är jag väldigt tacksam över. Mm. Sen så kan jag inte känna att liksom, det här skulle ha gjort bättre. Det är svårt att tänka också. Ja, för Man det, det, det, det har ju varit så länge. Liksom jag, mm. De har ju gjort mig till den personen jag är. Mm. Och det är jag ja, men trivs ganska bra med mig själv liksom. Ja, du är hyfsad. Ja, men jag är hyfsad. Liksom. <laughs> ja, men jag tycker det också. Jag hade väl då velat tacka för att jag har lärt mig just det här om ärlighet. Mm. Eh, att liksom, om man säger från mina föräldrar för då har jag lärt mig liksom att du ska inte ljuga. Mm. Eh, du ska vara ärlig mot dig själv och andra för att i slutändan så kommer det att gynna. Eh, men sen jag blev uppfostrad av min mormorfar mormor väldigt mycket, mm. större del av mitt liv också. Och där skulle jag vilja tacka för de har försökt lära mig att stå på mig själv som du sa, mm. men också att inte skämmas för den jag är. Mm. Utan att jag ska vara stolt över den jag är. Sen just det här med att stå på mig kommer ju då efter det att liksom mm. när du är stolt över dig själv då ska du liksom du ska stå för den du är. Mm. Och det är någonting jag menar, det är just, det är någonting man... Jag har fått jobba med mig själv också, liksom. alltså, så här, Eller om jag pratar med mig, om mig själv. Det, alltså, de har ju lärt mig det, men utan dem så kanske inte jag hade ens börjat tänka på det, att det liksom så. Men jag, det är klart att man måste ju kämpa för det själv också. Mm, men precis. det är ju de kanske. Ja, om man, man utvecklar det fortfarande också, ja, ja. tänker jag att även om jag kanske inte. är bäst på att stå upp för mig själv fortfarande, så är det ändå något som jag har i bakhuvudet hela tiden. För det är liksom inpräntat typ. Mm. Eh, om du skulle kunna vakna på morgonen och få en kvalitetförmåga. Vad skulle det vara? Ja eh, just det. Eh, vad heter det? Typografi heter det så på svenska. Jag kan inte svenska ordet. Lettering. Kunna skriva liksom mm. fint för hand i olika handstilar och jag vet inte exakt vad det heter, men jag förstår vad du menar. Ja. Så kalligrafi. Ja, det heter något sånt, sånt. Um, För jag skulle önska att jag kunde det där, För jag, jag är ganska bra på att rita. Mm. Helt okej. Okay. Mm. Och jag, jag gör ju mycket tatueringar och så. Mm. Och då hade jag önskat att jag kunde freehanda eh, text. Ja. Det hade varit coolt. Jag var ju på det nu, men ja. jag hade att jag bara kunde bakna och kunna. Ja. ja, det är klart. <laughs> det hade varit lättare så. <laughs> det är mycket sköntare. Um... Jag skulle nog det har vi också pratat om så här, jag skulle nog vilja typ kunna spela trummor, för jag är så jävla usel på när jag kommer till trummor. Alltså det är liksom så här. Är takten eller? Bara förmågan att göra flera saker samtidigt. Det är liksom. Därför är du dålig på att dansa. Ja, ja men jag tror det. Ja, men det, är liksom det här... Jag hade sett i dansa. Men... Nej, men jag har ju. jag har, ju... Du har uttryckt. Ja. För liksom, ja men alltså det här med att för jag menar, jag kan hålla, en, hålla takten men det är liksom, när det ska ske Ja, du ska använda båda händerna ja. och fötter och tänka ja. på. Ja, ja men, men precis så det, så det skulle vara jävligt coolt att bara kunna sättas ner vid trömsätt och bara och driva av ett sådant. Ja, <laughs> <var tungt>. ja. <laughs> tungt! Um, Om du kunde fråga dig en kristallkula, en fråga om ditt liv, framtid eller något annat, vad skulle du vilja veta? Ska vi köra att man inte får säga att man inte vill veta något då. Mm. Det kanske är roligare så här. Om nu, du måste fråga någonting. Mm. Men alltså då kanske vi ska köra lite. Jag skulle fråga typ så här. Vem är den o... Liksom, vem, vem gör mig inte gott liksom? Ja, alltså, vem, vem, vem har lämnat mig? om? Ja men... Vem är det liksom som... I, I, ja, men jag finns det min kvinna inte gör mig gott liksom som inte mm. vill mig gott. Och det är liksom att mer som inte säger det. Alltså att man får mm. det. För... Ja då lägger jag pyr till <laughs> Sorry, <laughs> jag. <laughs> Ja men ja det var, det var bra. för att inte snodigt ska jag försöka komma på något mm. annat, men jag tyckte det var riktigt bra. Um, jag hade nog velat typ fråga eh uh, att vi om det innan. Mm innan podden så om vad vi ville bli när vi var små och så mm. så har jag väldigt svårt att välja karriär eller vad man ska mm. säga, jag vet ju inte riktigt vad jag vill göra för att jag tycker mm. att om jag gör så mycket då hade jag nog kunnat fråga så här, vilket mm. borde jag satsa på liksom. ja. så att jag inte behöver gå runt och undra och pröva massa olika grejer ja, men bara, men det här vilket skulle på. passa mig bäst vilket skulle jag trivas med bäst mm. ja det var också väldigt bra det skulle jag också vilja fråga Eh, vad är ditt livs största framgång? Livs största framgång? Men jag tror ändå eh, Att det är att jag har kommit så pass långt i mig själv mm. Bara som idag Hade jag ju en panikattack mm. Och kom ur den Jag vet inte, jag kommer inte ihåg när den startade Eller riktigt när den slutade För det, sånt vet man inte, man tappar tidsuppfattningen helt Men Lenea sa att det var Det gick fort och hon var stolt över mig. Eller mm. ni är en kompis som hjälpte mig ur det. Eh, och liksom bara det. Att jag kan ta mig ur det så fort. Mm. Och att jag börjar lära känna min kropp. Mm. För att känna signaler. Det, det är väl min största framgång. Att jag har kommit så långt i mig själv. Och inte bara i det utan självkänslan och självförtroendet. Mm. Det är ju långt ifrån på topp. Ja. Men det är betydligt högre än vad det var för bara ett år sedan. Mm. Ja, mitt är väl typ också liksom så här med mig själv att göra. Typ en stor sak som jag kan se är väl typ att jag att jag klarar av att vara själv. Att jag inte behöver vara liksom vara med någon annan för att veta att jag duger liksom. Att jag kan vara med själv och, och känna att det är okej okay, liksom. Det spelar ingen roll vad andra gör eller vad liksom att jag inte får bekräftelse just nu för att jag vet att jag är bra som jag är liksom. Ehm um. Det tror jag många behöver mm. lära sig att vara Och det, det tog Alltså det tog mycket. Alltså Det tar ju mycket kraft som att jag, det gav det, Och det kan fortfarande vara så nu Att det ger mig så sjukt mycket ångest att vara själv För att jag bara tänker på hur alla liksom Dömer och liksom alla mm. bara säger saker Så jag vill vara där och påverka vad de tycker liksom. mm. Men Men jag blir bättre Och det tycker mm. jag och jag, ja mm. Vad värderar du mest i ett förhållande? Ärlighet. Mm. Och öppenhet. Att man liksom... Du ska inte skämmas för vem du är. Ja, ah, ah, ärlighet, och, öppenhet och typ så här, ah, men humor. Och alltså så här. Ja, men du ska bara kunna vara den du är. Och man mm. ska kunna liksom uppskatta... Även om det är någonting man kanske inte tycker om. Mm. Uppskatta det också, mm. tänker jag. Och kunna tala om det. För det pratade vi om någon gång när vi gick utanför skolan. Mm. Att nu är ju inte vi partners så. Nej. Men vi har ju ändå en form av relation. Mm. Och att då kunna säga ja ah, att du har gjort något dåligt. Mm. Eller säga eller bara att du kan säga så, att ah, jag vill inte göra det här. Jag tycker att jag är jättedålig på det här. Mm. Och då att jag kan bara ah, men det är lugnt. Då gör vi så här. Mm. Att man även ska kunna typ få vara dålig. Ja, men precis. Utan att det ska vara så här. Nej, men gumman, du är jättebra. Jag mm. älskar dig. Ja, men, bara, men, jag, jag vet att du älskar mig. Men... men jag är inte så bra på det här. Och det är okej liksom. Ja, men kunna ta att man har brister också. Mm. Ja, och det, och det är liksom... Det är helt okej. Okay. Ja, det, alltså, jag... det är verkligen helt mm. okej. Okay. För det var, då pratade vi om en låt vi gjorde tillsammans. Precis. Om att du, jag tyckte du gjorde den bättre i versen. typ så här. Mm. Och att det, att det var så här skönt att du bara accepterade. Ja, men visst, då tar jag det liksom. Mm. Istället för att du är så jävla bra. Det är klart, du ska ta det, den gumman. Om du inte känner dig bekväm. Ja. Då är det så här. Ja, nej, men om du inte känner att du gör den bra. Mm. Sen behöver jag inte jag hålla med om allting. Men ändå att man liksom kan. Ja, bara acceptera att. Bara... Ja, istället för att. Ja, för man kan få tycka att man själv är dålig eller ful eller... Alltså, ibland. Mm. Oh, yeah. det kan ju inte vara Livet är inte en dans på rosor hela tiden, Nej. tänker jag. Nej. Vad är ditt mest värde... Det tyckte du var så jävla ostigt. <laughs> vad tycker du vad är ditt mest värde så minne? Oj. Ja, ah, jättesvårt. Kan vi förminska frågan? Till typ så här, vilket är det bästa minnet de senaste eller inom något visst område hela livet känns jättejobbigt ja vad vill du, hur vill du förminska då? Um, kan vi inte ta vårt bästa minne tillsammans då? mm, mm. ja jag vet okej okay. ja vet. ja det är den där bildresan um, när vi åkte och lämnade din pojkvän mm och, åkte och köpte paj och glas. Och satt i bilen. Och pratade om planer ja. På hur vi skulle gå tillväga med en viss person. Mm. Det tyckte jag var. Alltså, det var både kul och liksom härligt. Och, för jag kände mig så jävla bekväm då. Kommer jag ihåg att jag bara kände att det var då jag kände att jag verkligen. Du var en så jävla bra kompis. Mm. Vi var ju kompisar innan ja. och då kände jag så här. Men det var ju lite i början när vi började umgås, det var kanske typ andra gånger vi umgicks själva typ. Precis. Och då kände ja. jag verkligen att jag kände mig trygg och bekväm och bara mm. och, gud vad kul vi har liksom. Mm. Alltså typ så här Det det tyckte jag var ett jävligt bra minne liksom. Mm. Men också typ alltså typ så här... om vi säger ordet värdefullt alltså så här, jag värder satte mycket typ så här, i början typ när du för du liksom sträckte väl lite ut din hand till ja. mig och det det värder jag mycket att du gjorde det liksom att du bara kom in i min famn och jobba bara... tack du mamma mamma <laughs> jag menar så alltså, så här även fast liksom vem fan är den här personen så du bara vill du följer med mig när jag jobbar ja det vill jag, jag menar så alltså, jag vill liksom... jätte ja, att att du liksom inte jag såg dig liksom ja precis och det ja bara... Det var, fint. det var snällt <laughs> det var ju helt okej då alltså. Det var väl mest lite så här välgörenhet Ja uh, <laughs> du tänkte nej. Nu kommer motsatsen Vad är ditt hemskaste minne Ska vi ta det också ihop med varandra uh. Oj gud vad... Det var ah, jävligt jobbigt när... um... nej, Men Vi pr sa precis att man ska kunna ta ja, det men... <laughs> Ja jag vet uh... Gud vad svårt Jag tror inte vi har haft någon Jag så här Riktigt hemskt tror jag inte vi har haft det är väl typ... Hmm. Alltså de typ så tråkigaste minnena det är väl typ när jag blir trött. Och typ så här. Oh, för fan. Och jag blir grinig. Det är väl typ oh. då. Men annars är jag väl typ inte så här. Och typ hatar alla. <laughs> de försöker prata <laughs> ja. med <honom>. jobba. Bara... <laughs> ja men och det, och det är nog tråkigare för dig än vad det är för mig. Ah. För att du vet ju om att du typ är sur och bara jag hatar livet. Men jag sa ja. och bara, nu är Johanna trött, det går över. Men du bara, varför hatar jag livet? Ja. Varför hatar jag Kajsa? Och jag bara, det går över. Ja. Men jag skulle också säga en gång när vi åkte bil igen. Mm. När vi hämtade upp en av dina kompisar. Mm. För då kände jag mig inte trygg längre med ja. Just för att det var, jag visste inte hur jag skulle vara mm. kring dina andra vänner. Eftersom att jag har hört om att de liksom, att vi är så olika. Mm. Så jag visste inte, ska, kan jag vara mig själv kring den här människan? Men det var egentligen inte liksom med dig så. Men Nej. det kommer jag ihåg att jag kände mig så himla... Mm. Jag vill inte ta för mycket plats då, jag Nej, ihåg. jag förstår. Om du plötsligt fick reda på att du skulle dö inom ett år, skulle du ändra på något hur du lever? Varför? Jag skulle vara ärlig. Eller, det, det, eller men jag skulle säga... Såhär... Ännu mer ärlig. <laughs> ja, eller... Ta mer chanser kan man ju säga. Ja, precis. Ta mer chanser. Mm. Det hade jag nog också gjort. Och så är Om jag velat någonting liksom. Istället för att bara, nej det Alltså så, här, så, här, så skulle jag bara... Mm. Ja, men, men jag, jag har tid. Ja. Nej, det har jag ju inte. Är det bäst vi tar tag i det här nu. Ja, nu ska du persa brösthårtorna. Ja, det ska ja, jag. det, ska det du är ju svinont. Är ja, det är ju okej. Okay. Du kommer ändå dö. <laughs> jag kommer ändå dö med tår. Jag måste vara snygg då liksom. <laughs> Men samtidigt så hade jag inte velat... Jag hade inte velat bli en annan människa utan Nej. jag hade velat se liksom vad livet hade tagit mm. mig om jag bara fortsatte. Bara att jag hade tagit mer risker kanske. Och... Ja, med att göra saker man vill. Bara jag ska hoppa bungee jump eller mm. själv, alltså. man har lite kortare tid. Egentligen så vet man ju inte det. Men då vet man ju exakt vilken tid man mm. har. Precis, lägga upp en plan. <laughs> Planera det här året. Vad betyder vänskap för dig? Det betyder väldigt mycket för mig. Mm. Jag värdesätter vänskap. Det har vi ju pratat om. Ja, det gör vi nog båda. Vi värdesätter vänskap väldigt mycket. Mm. För att det behövs. Och eh, när man väl hittar rätt så är det jävligt bra med vänskap. Mm, just det där man hittar rätt mm. tror jag. För innan så visste jag inte vad vänskap var riktigt. Nej. Eftersom att jag inte riktigt hade haft kompisar. Men nu när jag lärt känna er så känner jag att... Jag vet inte vad jag hade gjort utan er riktigt. Mm. eller alltså, ja. Det hade varit så himla tomt. Det hade saknats någonting. Ja. Och man typ kommer på liksom så här, när man en gång typ har varit själv om... Som bara helt ut kan man bara... Nej men jag är inte själv. Alltså så här, jag, mm. jag kan bara liksom... Vi är ju skitmånga som hanterar som är mitt problem. Jag men typ. Kan inte vi så det? här ta lite? Ja, ja eller om man bara känner så här... Gud, jag, jag mår jättedåligt nu. Mm. Jag känner att... Eller mamma mår bra också. Ja. Ja. ja, men jag tänker för... Och då är det bara så här... Jag ringer Johanna. Äh. Jag är inte ensam. Jag kan hitta på någonting eller... Äh. Hon kanske kan dela med mig nu. Mm. Ja. Liksom det. För det kan inte jag. jag. Jag orkar inte med mig själv nu, så jag... Johanna kanske. <laughs> uh, vilken roll spelar kärlek och sorg i ditt liv? Och sorg är samma. Vilken roll spelar kärlek och sorg i ditt liv? Ja, du kan vi gärna få svara på den här först. Ja, alltså kärleksvärde värdesätter jag också väldigt mycket. Jag uh, gillar kärlek. Nej, men jag tycker att det är... Jag älskar kärlek. <laughs> jag älskar. Det. Jag är ute ett förhållande nu som, som vi har nämnt. Och uh, den personen värdesätter jag väldigt mycket. Och mm. jag tycker att det är... Väldigt allsär. Och så här, också liksom lite samma sak med vänskap. Men alltså så här, Jag vet att han alltid finns där och jag vet att han är liksom. Ja, det är liksom. Jag är inte ensam. Mm. Och det, jag liksom har någon att dela livet med. Nu kanske inte det håller hela livet. Men alltså så här, alla alltså fall den här stunden som jag mm. liksom vi har nu. Och sorg. Alltså... Jag vet inte, ska vi skita i den? För liksom bara spela sorg i ditt liv Ja, så den där man kan säga är väl att det är okej okay att vara ledsen typ. Ja, men precis Det är klart att du ska få känna alla känslor mm. Det är väl den där rollen, den spelar egentligen Att det är en mm. känsla och den måste få kännas mm. Kärlek då, kan jag säga Ja, det har man Jag tänker olika former av kärlek nu Ja uh. För jag älskar dig Tack jag älskar min familj, Tack. jag älskar mina djur Nej men alltså såhär ja, Det finns ja. olika kärlek Och jag värdesätter inte någon Mer än den andra mm. um, Men det, ja, då kanske mitt svar var lite dumt Nej men, nej, men det var bra jag Jo men komma... jo men alltså jag... Ja. Ja, ja, nej, men jag tänkte komma till just det här med Kärlek till en partner mm. Som jag aldrig har haft uh, Men liksom Tycker det är någonting väldigt fint Eftersom att jag har Alla mina vänner har ju Mm. En partner. Och jag tycker att det är så fint just som du säger att ja, men man det var bland så alltså sorgligt. Du blir så sorgligt nu. Nej. nej. Jag vet inte. Ah, ja, det kanske låter sorgligt, men jag är inte ledsen över det. Nej. Jag... Det det är, ju nej, lite... Det är ju lite upp till mig tänker jag. Ja, ja jag det är har ju faktiskt. Ja, jag vet. Jag har själv inte sökt efter den här kärleken. Mm. Men jag tycker att det är fint mm. och att det... jag tror att människan behöver den sortens kärlek också. Mm. ja Men alla sorters kärlek. Mm. Ja, men liksom om jag får utveckla mitt svar så har jag ju väldigt mycket kärlek till min familj som har uttryckt och mina kompisar och så. Så det är ju. Så kärlek spelar ju. Det är ju liksom typ det enda som betyder något egentligen. Mm. Alltså så här. Om jag får säga vad jag vill. Ja, får du verkligen inte. Nej, men då. Mm. Det och jag tycker att kärlek också, alltså om någon säger att den älskar mm. dig. ja så är det också ett sätt att säga typ så här, men jag accepterar dig för vad du är och inte är ja. och den du är och vad du gör och liksom så här: det tycker jag är fint att, mm. att säga att man älskar någon är nog bland det finaste man kan säga mm. faktiskt ja. där värdesätter jag också högt mm. just, jag älskar dig det säger man det är klart man kan säga att jag älskar dig men mm. jag, personligen om jag säger det då menar jag det liksom. ja. jag tycker ju sånt är jättejobbigt Mm. alltså det är, det är, när du har sagt det till mig, mm. jag, har ju, alltså jag vill ju gömma mig bakom en sten, liksom och jag vet inte jag, jag blir så stel, liksom, för jag klarar inte riktigt av det. Jag vet inte varför men jag blir kär Och sen vill jag inte bara mm, oh, du, för det har jag ju sagt någon gång. Ja, oh, hej då, tack. Och du bara. Du, men, kan vi jag, Och du bara men vad? så här, typ, för jag vet att när du gick hem från mig. Du bara oh, hej då jag älskade tjejer typ, och jag bara. Mm. Du bara Ja, och så bara och så här okej okay. så vad gick det och jag bara fan jag visste liksom inte hur jag, jag vet inte hur jag ska så ja. ja för mig är det ett sätt att visa uppskattning Jo, liksom. jo men och det är ju det men jag liksom så tycker det är så jävla svårt för att jag bara Ja men det är okej Jo jag vet men, men det, det blir så stelt ibland Ja men nu vet ju. du ju ja. hur du känner. Men men så alltså då jag men jag, jag... jag skulle du, du behöver inte säga det tillbaka. Okay. Nej men jag, men jag men jag liksom ja Vi går vidare. Beskriv fem saker du söker i en partner. Beskriv fem saker. Det behöver vi inte ha gemensamt. Alltså. Se det är bara vad jag ser hos den andra. Mm. Eh, ska vi vara lite ytliga också då? Ja, det kan vi väl vara. Mm, det tänker jag vara. <laughs> det tänker jag vara. <laughs> <laughs> jag tycker att det här med hygien är lite viktigt. Men alltså, grejen, det, är en, det är en sån sak som jag tar för givet. Men jag gör inte det för jag har... Du, det är så. Okej, okay, men dåliga erfarenheter. Mm. Och då känner jag att jag värdesätter hygien högre uh. än någonsin efter det. <laughs> jag förstår. Ja, men, men, men i så fall, om det är så att inte alla liksom fattar det- så, mm. då det är det en sak också. Liksom. Det klarar inte jag riktigt. Det, det, det, det liksom behövs mer än en dusch. Mm. En ja. dag. Liksom. Mm. Kanske lite di och kanske att man använder två. Nej, men ja, <laughs> ja, men lite. Men hygien, det vill jag gärna att den människan- som jag ska spendera mitt liv med. Mm. Det det sätter. Yeah. Ganska högt i alla fall. Eller bara ha liksom så, så, här, så här gör man. Ja, det, liksom. mm. det är standard. Typ mm. borsta tänderna ibland kanske. <laughs> Trevligt. <laughs> Mycket bättre för båda parter. <laughs> <laughs> um, var det fem saker? Mm. Ska vi ta varannan eller? Ja, oh, gärna. Kan du läsa frågan igen? Beskriv fem saker du söker i en partner. Som jag söker, Ehm... Ah. Mm. Um. Men vi har ju tagit upp väldigt mycket. Så jag ska försöka inte ta... Det ja, därför jag tänkte att man tar lite ytligare grejer. Uh, ja. Uh, att det inte uh, behöver vara just... Familj och humor. och Precis. Uh. Det kan ju såklart vara personlighet också. Mm. Men... Uh, men gud, då blev det en mycket svårare. Ja, uh, förlåt. Nej, nej, det gör ingenting. Det är, men det är lite tråkigt att upplepa. Ehm... Uh vi köra? Du kör alla fem. <laughs> Nej, men då, jag, så, ja. Det är svårt också eftersom att du har en partner. Ja, då ser ju det, du antagligen bara din partner just nu. Ja, jag, ja, men precis. Ser saker i honom. Mm. Och vad var det jag är i honom? Att han är snäll. <laughs> <laughs> Nej. Det är som så här, i ettan tvåan när man fick så här skriva någonting uh, till dem i klassen. Uh. Du är snäll. Du är kiffmild. <laughs> Så mycket var genuint. <laughs> jag älskar er. Eh, jo, men kanske så samma intressen. Alltså, så här. Gillar att göra samma saker. Alltså, mm. så här. Jag och min partner kanske. Alltså, typ till exempel, vi båda har ju ganska stort filmintresse. Vilket är kul, för då liksom, så här. Kan man. Alltså, sånt är kul. Och musikintresse har vi ju så att man kan göra saker tillsammans. Så det, det tycker jag. Att jag, om jag skulle söka en partner så skulle jag söka lite efter det. att Man har något gemensamt. Ja, det är liksom kan vara... Ja, den snurrar jag också då. Så då har jag två fem klar. Ja, men <laughs> Då är det min tur igen. <laughs> ja, men det skulle liksom vara jobbigt om jag älskade att gå skogspromenader mm. och den här människan den ville simma. Mm. <laughs> och du hatar att simma. Ja. liksom sådär. Och han är ju typ rädd för träd. Mm. Han har demofobi. Ja. Och det är liksom det enda ni vill göra. Liksom. Mm. Då, ja, men precis, det är ju Då är det ju lättare om vi båda liksom, skulle gilla att spela basket. Mm. Det är ju trevligt. Då kan vi göra det tillsammans. Precis. Sen är det viktigt tycker jag också att man får ha egen tid i mm. förhållande. Verkligen. Och ha egna intressen också. Liksom. Man måste inte göra allting tillsammans. Man måste Nej. inte tycka om samma saker. Men Nej. någonting i alla fall. Ja, men alltså så att, det, det, att man ensamt. har någonting man gör tillsammans. Men man har också någonting man gör. När man inte är tillsammans. Mm. och Så att man inte blir en person. liksom. Nej, precis. Och det, det tänkte jag säga som min tredje. Att eh, man fortfarande ska vara en individ. Mm. Och det vet jag inte riktigt hur jag ska kunna se på en partner. Om jag skulle liksom söka efter det. Men just att den här personen är inte är beroende av mig. Mm. Eller att jag ska vara beroende av honom. Mm. Utan att även om vi är tillsammans, så är vi fortfarande två olika personer. Mm. Inte att han ska försöka ändra på mig, mm. så att jag blir mer liksom som han vill. Mm. Eller att jag liksom bara, men du måste umgås med mig, du får inte vara med dina kompisar, utan att mm. man liksom fortfarande ska behålla individualiteten. Mm. Har du ett bra förhållande med din familj? Känner du att du har haft en lycklig barndom, eller en flest lyckligare barndom än de flesta människor? Men gud, vilka så alltså, så här Ska vi jämföra vår barndom? Ska vi skilta den här? Alltså vi kan väl säga att vi båda värdesätter familjen högt. Ja. Kanske på grund av att vi inte har haft världens bästa barndom. Mm. Och då insett hur viktigt det verkar är att ta hand om varandra. Det sa du bra. Det gjorde jag verkligen. Hur känner du att ditt förhållande med din mor? Hur känner du för ditt förhållande med din mor? Jag och min mamma är väldigt nära. Mm. Vi... Hon har alltid varit liksom. Alltså så här, den jag vänder mig till och den som har stöttat mig och alltså så. Här, så att henne gör ett väldigt bra förhållande. Och har alltid haft lite, alltså så. så att, eh, ja. Och det önskar jag att jag och min mamma hade. Mm. Jag vet Om man kan säga att jag är sjuk, men jag beundrar det. Mm. Jag tycker det är fint att ha. Men det har blivit bättre än vad det var när jag var yngre. Mm. Så. Gör tre sanna uttalanden med ordet vi. Till exempel, vi ställer frågor till varandra. Eller vi är båda lugna. Okej. Det var ju jättekonstigt. Vi är båda mörkhåriga. Det är vi. Fast egentligen är vi blonda båda två. Det var ett. Vi är sätt. det. <laughs> ja, den söger. <laughs> ja. Um, vi är båda... Snälla. Du alltså sa att vi var mörka <laughs> ja, Okej, det var uh, bra. Vi är båda... Starka. Mm. I psyket då. Vi är inte så jävla starka i kroppen kanske. Inte jag i alla fall. Säg inte det. de kan inte se oss. Vi är jättebuffiga. <laughs> ehm <Bodybuilders. laughs> uh. Vi är båda hetsiga. Det här är ju så här ostigt. Berätta för personen mitt emot dig vad du gillar mest, väl. Du är snäll! Jag gillar att du förstår mig. Mm. Att vi är lika. Det, det säger jag. Det är bara. Jag gillar att du, så här, du ställer upp för typ alla. Det känns som att så här, du vet vad man ska göra. Alltså, så här. Du sitter inte bara där och glor. Alltså du, du är du så här, nej, nu är jag typ som nu. Så här, nej, nu är vi Te, alltså, Nå, liksom, du behöver inte... te och sig. Ja, du, du säger ingenting, du bara gör. Du liksom bara vet att. Ja, men jag kände det på mig. Ja. Jag kände att du var röksugen och sen frös du lite så tänkte te organiskt. Ja, men, och liksom, det är inte så här, jag behöver liksom inte fråga om, jag, om liksom, du finns redan där. Vi tycker. Men fan, tycker jag du är gullig. Det är gullig. Jag tycker, tycker du, du, du är bra. Beskriv ett pinsamt ögonblick i ditt liv. Oj, det här har jag faktiskt. Åh, alltså, oh, snälla. Eller det är inte så här jättepinsamt, men jag var så himla borta. Jag vet inte vad som hände. Alltså, jag var så himla trött. Och jag bara satt på bussen hem från skolan. Och sen så liksom så här... Alltså, jag, jag kunde välja mellan att gå av på två olika busshållsplatser. Och det är typ ungefär lika långt hem. Mm. Och jag tänkte ta den här, liksom... Ja men se andra Inte första liksom Men sen så typ precis när vi liksom Står på ja men Den här första bussutplatsen jag tänkte gå av på Så bara kommer jag på att Nej men jag ska av här Och precis då tycker bussen Att han, ska, han stänger dörrarna Och ska åka liksom Så jag ställer mig upp Och skriker Nej jag ska av Och ger upp handen liksom så här. Och sen bara åker bussen och alla är jättetysta. Och jag bara... Mm. Vad gör jag nu? Så jag bara liksom sätter mig ner lite så här. Och jag bara... Nej, men det var inte alls stelt. Och så liksom satt man där och bara... Kan vi få gå av nu? Kan, kan Han hoppas... reagerar inte eller hon reagerar nej, inte? Nej, han bara körde så här. Jag bara... Okay. Och jag vet liksom det... inte... Nej! Ja, men jag bara så här... Fan, jag ska ju av här. Mm. Och sen så liksom så, här, så hände ingenting och då blev det så stelt för att det var ingen som bara, Jaha, nej, mm, okej. Okay. Så fick jag åka till nästa busstadsplats och sen bara <går> klev jag skamset av där. Mm. Så det var, det tyckte jag var lite pinsamt. Det var lite jobbigt. Ja, det var lite jobbigt. <går> det de var lite kul. Mm. Jag har faktiskt också en från kollektivtrafiken så att säga. <går> Eftersom att jag inte bor i Örebro där vi går i skolan. Så åkte jag mycket tågföretag i nätet och kör mm. eh, Och jag får inte mäns så ofta, men när jag får det då blir jag väldigt, väldigt känslig. Mm. ja mm. Så jag satt på tåget. Det var jättefint väder. Det var verkligen så här. Jag tror det var första vårdagarna. Det var jättefint. Skratta inte den. Du har inte ens hört det. Bästa. Har du hört den här förut? Nej, jag har inte det. Nej, okej. Okay. <laughs> Och jag bara sitter och tittar ut genom fönstret Och typ låtsas att jag är med i en jävla musikvideo Och bara lyssnar på någon mysig musik Och så såg jag framför mig hur det kommer till tåg Och så här jämsidigt Med det här tåget Och bara, de här tågen är bästa vänner De är verkligen Jag vet, är helt sjukt Och så bara och så såg jag hur så här. Himlen bara blev typ svart och grå Det blev så här helt mörkt Och jag bara, vad kommer jag hämta liksom Allt det här händer i mitt huvud och så bara delar sig spåret. De här två tågen ser hur spåret delar sig där framme. Och de vet om att nu kommer vi skiljas åt. Och så bara åker de åt separata håll. Och jag börjar stå och och Jag bara... Och verkligen såhär, grinar. Alltså det, det, jag hulkar. Och då kommer konduktören. Och bara... Biljetten. jag bara... Men hur är det? Mår du bra? Och jag bara... De åker åt olika håll, och hon bara Ja, jag kan göra det och sen bara gick hon gick hon förbi mig och jag bara... de var ju bästa det var ju lite pinsamt hon kom fram där och bara ja, de åker åt olika håll där och jag bara det var lite roligt det var lite roligt, jag är surprised att jag inte har berättat den förut ja när var det senaste gången du grät för någon och ensam och... idag grät jag för någon mm. jag fick panikattack i skolan <laughs> grät jag inför hela skolan <laughs> nej men främst för Lenea då, då och ensam jag tror jag jag grät när jag äh, la ut på instagram det där jag skrev, mm. jag labbbombade mina kompisar och skrev liksom inlägg till dem och då grät jag bara för att jag insåg hur bra vänner jag har. Mm. Gud vad det blir så här blödigt hela tiden. Mm. Men då, då var nog sist jag grät i ensamhet. Mm. Eh, jag grät i ensamhet när jag ja, och jag hade haft ett lite, litet bråk och sen så åkte jag till min mormor och sen bara kom det till mig. Och så satt jag där i bilen och bara gick mormor, Det gick inte mormor aldrig bra. Så är det bra. Sen men men alltså Alltså jag gråter lite liksom jag går gråter lite hit och dit. Jag ja, märker med... inte så. av längre. Jag så avdeläg. Jag lite. Jag behöver. Ja, så att jag vet faktiskt inte riktigt så den senaste jag grät för det är det liksom jag gör det ganska ofta. Mm. Men det var säkert min pojkvän typ eller typ min mamma eller någon. Jag vet inte. Vem jag kommer vet? inte ihåg just eh, det är jag som ställer frågorna lätt ja. att glömma bort det jag vet, det är lätt eh, beskriv vad du gillar med dina vänner du har nu ja, det mesta eller ja. bara, bara att ni, jag känner så att ni accepterar mig ja. både när jag är på topp och när jag är på botten ja. och att ni typ tycker om mig för den jag är och jag bara, va? Mm. Vad varför gör ni det? Ja men typ jag bara författar toppen. kanske vill förvill vara med mig för tycker ni om mig ens? Varför då jag stod ut. Ja. Så det är väl det. Ja. Vi har ju nuddat det ämnet ganska mycket tänker jag. Ja, men också ja men det jag gillar är väl typ så här innan jag kanske kom in i liksom vår grupp så att det är så här jag gillar att ni typ så här alltid det var, liksom, det var alltid en självklarhet att jag skulle vara med. Och det tycker jag. Och sen så typ att det fortfarande är det. Att det är liksom så här... Ingen länners uppdrag. Nej men lite så. Att, men, men, liksom, det är klart du ska med, Anna. Ja, så det är inte det? ens en fråga. Nej men vad liksom får här... jag följa med? Man bara, ja. Va? Va? Vi har ju planerat det här med dig. Du, du har redan bokat in där. <laughs> ja, och du bara, va? Va? ska vi åka någonstans? Ja men det är ju självklart. Är ja. Vi har ju planerat det här ja. två veckor nu. Att man inte behöver känna sig liksom så här... Exkluderad. Ja. Mm. Det, det är skönt faktiskt. <laughs> Vad om något tycker du är ett ämne för allvarligt att skämta om? Oj, vad svårt. Jag har ju lätt för det här. Jag kan ju inte... Eller nej, faktiskt ganska lätt. Nej, men ta du första. Nej, men säg. Du började. Okej. Okay. Jag bröt, som vanligt. <laughs> jag tycker ju att det är hemskt att skämta på andras bekostnad. Dels. Och särskilt när det är någonting som någon inte kan rå för. Jag kan fatta att jag kanske skattar åt... Om du ramlar. Mm. För då är det inte på din bekostnad. Det är något du inte kan ha mm. Men, däremot, om jag skulle skratta åt att du har öron. Du mm. bara Vad ja. ska jag göra åt det? Liksom. Ja. Det tycker jag inte alls är okej. Okay. Mm. Jag kan bara instämma. Det, det var den visionen du fick då. då. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> I <Ditt> hus brinner. <håll> Och, all... <laughs> Och allt i det börjar brinna. Ja, man. När, eh, när du har räddat dina närstående Och husgör mm. eh, Har du tid med, nog att gå in och rädda En sista sak Vad räddar du och varför Det här är en liten rolig grej mm. För när jag inte kan sova mm. Så brukar jag tänka på typ sånt här mm. Då behöver jag bara koppla bort tankarna På att jag ska inte tänka att jag inte kan sova Då brukar jag ibland tänka på det så här, Om jag kunde rädda någonting mm. eh, Vad skulle jag rädda då för jag lägger in så jättestort värde i såna Materiella grejer eh, Och jag har faktiskt inte lyckats komma fram till Någonting som jag tycker är så värt Att rädda mm. För jag tänkte först typ fotoalbum Men det är också så här. Hur ofta tittar jag i det egentligen mm. Hur ofta Kommer jag titta i det Så jag vet faktiskt inte vad jag hade Jag skulle säga typ Ja, men som du sa, fotoalbum. För det tycker jag är jävligt roligt. Jag har alltid mm. tyckt. Ja, men det är kul. Cool. Mm. Och sen så eller typ mitt piano, tror jag. <laughs> det ska du få med dig ut i huset. Ja, ja, men liksom... För att, som du... Vi, tror vi pratar om det nu. I podden, eller? Ja, ah, skitsamma. Så det är liksom... Det är där jag får ut mina känslor. Mm. Och jag behöver liksom... När jag har skitat då måste jag sätta mig liksom och bara spela och sjunga lite och sen är det bra, liksom. Så den skulle vara en sak. Eller typ mina gosjur, För de är ju typ. De har ju de har ju känslor och lyver. Mm, jag ju, förstår. Så det är ju, det är ju mina närstående. Så jag tänker att det liksom... De har du redan räddat. Ja, de <laughs> de <laughs> var ju givna. <laughs> ja, det är sant, det är sant. Ja, men då är det plant. <laughs> jag tänker så att bli mitt musikrum. Ja, men det är väl en del av huset tror jag. Men då räddar jag mina vinyl. Mm. Är du kär i mig ändå? Mm. För det var ju det här det, det kanske vi inte har sagt Men det här testet är ju för att man ska liksom bli förälskad I någon Och jag Jag, jag har lite fjärilar i magen ändå Ja men du har det Jag är lite betuttad Ja uh, jag måste ju säga att tyvärr så har ju inte det skett hos mig idag Ja Men då har vi avklarat första podden Då har vi hur har det känts? Har det känts bra? Nej, Det har varit en kamp. Det har, varit en... det har tagit många försök ja, innan jag har. vi har fått ihop det här. Det har varit tekniska strul, det har varit mat mitt i alltihopa, det har varit det... dåliga personligt strul, dåliga ämnen. Men, jag... ja. men nu känns det som att vi har, vi har fått ett avsnitt. Ja, jag tror det också. Och jag hoppas att förhoppningsvis att de, ni som lyssnar, om ni lyssnar, om ni fortfarande lyssnar, <laughs> eh, tyckte att det var ett kul avsnitt och är taggade på flera avsnitt. Ja, för det för... är vi. Ja. <laughs> Varje torsdag har vi planerat att det ska komma ett nytt avsnitt. Mm. Ja. Um, ja, men jag tycker vi avslutar där. Det gör vi. Tack.